Ja, eh, 90 000 Jag vill komma till narkotikatipset Ja, mm, varsågod Tack Det är tullen narkotikatipset Eh, äh, du, har du testat rökkaroin? Wooh! fan, det Man är hög som ett hus ute, bara... Det var tullen narkotikatipset Aj aj aj oj, oj, oj, oj. Oh! Ja oh, vi fan, du jag giftormar är inne, hänger i taket Dra åt helvete Åh! Ah! OOH! lugna ner er kille Lugna, nej, nej, nej, Har du något ärende? Ajajajajajajaj aj, aj, aj, aj. oj, oj, oj, oj! Vilken jävla Oj nu kryper det hundar här, de kommer upp i flanellen Jag ser ut som en bordduk i ansiktet OOO oh! oh!